I veckans avsnitt så kommer vi i Spelsnack att prata om spelen Crackdown 3 och Far Cry New Dawn. Sen i Nördsnack kommer vi prata om Anthem dag 1 uppdatering och om Netflix-serien The Umbrella Academy. Där avsnitt 172 av A av kommer till ett nytt avsnitt, det här är Nick som är fanan Ja Och innan vi hoppar in på det roliga så tänkte jag efter mig gillar att ta upp nyheter här i början När jag har alla fokuserade <laughs> eh, Våran Youtube-kanal ser ju lite annorlunda ut just nu Vi har hoppat från eh, Spelsnack på fredagar, det är väl den stora nyheten egentligen Och kör tre abon Coop istället Vi kommer fortfarande släppa Abbon med men det är nya spel släpps så kommer jag bara redigera och släppa dem på en gång Känner vi att vi vill spela ett multiplayer-spel som vi har gjort med Mario Kart och lite andra Då kommer vi spela dem jag redigerar och slänger upp dem på en gång Så de kommer bara inte vara tidsbegräns eller tidsiställda, schemalagda helt enkelt Utan Amon co har vi nu tre gånger i veckan som vi kör på som ni kan se hela tiden Och vad har vi då? Jo, vi har Far Cry New Dawn på måndagar eh, Som vi har två avsnitt uppe just nu Vi har fortfarande Gears of War på onsdagar, jag tror vi är uppe i fyra eller fem avsnitt där. Och på fredag så kommer ju första avsnittet av Unravel 2. Som vi spelar tillsammans. Just varför vi har valt att göra så här är för att vi har märkt att flera gillar Abon Co-op. Och vi har roligare att spela dem också. För det mesta spelar eh, spela genom hela spel. Och gör, det blir riktigt roliga gameplays helt enkelt. Och vi trivs att gör dem. Och förutom Far New Dawn så är allting mer lätt redigerat för mig. <laughs> så jag kan inte klaga. Men Far New Dawn jag har suttit och redigerat idag. Fy fan det kommer bra avsnitt. Och tjoj man ni måste kolla för fan jag har suttit och garvat. Men det var det jag tänkte nämna. Gå in på vår YouTube-kanal och kolla in allt där. Men vi hoppar väl rakt in i spelsnack. Och vi drar väl av plåstret på en gång. Crackdown 3. Kom 15 februari 2019, utvecklas Sumo Digital, kom till Xbox One och PC. Och där har vi en video uppe när vi spelar, när vi testar det och ger vår mini-recension av det när vi faktiskt live sitter och testar. Dock så blev det nog fel med ljudet, eller snarare sagt webcammen blev fel. Så jag var tvungen att anpassa ljudet efter webbkammen så inte vi ser ut som jävla muppar men det gör att det är någon sekund fördröjning eller i spelet helt enkelt, som sitter fel. Så det är inte bara vi som är sjukt långsamma på att reagera på saker när det sitter och tittar, utan det, det, det är faktiskt något marginellt fel där. Ja, no, precis. Nej, uh, det är ju så ibland händer det i våra redigeringsprogram och ska vi göra som man egentligen ska och dela upp allt i olika filer då kraschar min dator så <laughs> ja fattar inte fants på vad fan ska man göra <laughs> jag satt själv och tittade på just eh, Crackdown videon alldeles nyss och tittade och tänkte fan jag är så jävla trög i huvudet ibland <laughs> och så såg jag att just det <clears throat> det är lite fördröjninga ja. nu fattar mm. jag ja nej, det var förhoppningsvis har vi listat ut hur vi ska kunna Komma förbi den, men händer det i framtiden Så ja, sorry <laughs> Men Crackdown 3 i alla fall Vi är eh, Det stora hela egentligen, det som var hypen Med det här spelet skulle ha släppts Först var det tänkt 2016 Sen har det då Blivit framflyttat, eller framskjutet Tills nu, 15 februari 2019 Och har det hjälpt Eller skadat spelet Det eh, kan man diskutera om det de gjorde för att hypa upp det här spelet det var att man tog bort den som eh, vanliga karaktärerna måste säga, som de hade och drog in Terry Crews som skulle eh, dra in lite extra var den här sköna, roliga killen helt enkelt. Och det lyckades man väldigt bra i i alla fall. För det är typ där han är med. Vi satt och vad Jag tyckte var riktigt skärmigt. De hade lyckats... Hans röst, hans skåd gör sin egen röst. De har fått till hans moves och alla skämt är Precis så att det känns som att det Terry Crews i spelet. Och sen var det det som tog slopp. Och det var där det tog stopp för mig med det roliga i spelet också. Ja, jag tycker inte om det här spelet. Men fan du kan väl... Mjuka in lite vad du tycker om spelet så kommer jag tillbaka sen. Vad jag faktiskt tycker om det är. Oj, tack för den. Jag får vara den som ska försöka göra det här lite snällt och trevligt alltså. Ja, du brukar ju gilla vara jävelns advokat. Ä ja, men jag, jag kan börja så här i alla fall. Med, med, jag, tyck, jag tycker faktiskt att spelet är ganska snyggt. Och har en rolig stil. Alltså sättet de har gjort det på. Det är ju inte verkligt. Alltså det är inte, vad heter det? Realistiskt, det är inte... Tecknat, det är, det är en schysst stil där mittemellan Och ja, den faller mig i ögat ganska väl Jag tycker i många ögonblick att den påminner om Telltales Alltså hur de gör det Inte exakt lika, men det, det finns saker som påminner om det Åtminstone, och det kanske är därför jag ty tycker om det eh, Älskar, precis som du Terrors eh, intro Det är själva spelet det, De har en in på, vad kan det vara, mellan Fem till tio minuter där i början där han får bara go bananas. Och klockren, skitrolig. Äh, askul, man, man blir faktiskt till och med hypad medan man sitter och tittar på den. Man mm. tänker bara, ah är det här så här grymt i introt? Då måste ju spelet vara awesome! Men, sen när spelet väl börjar. Så det första man fastnar vid och inser är ett... Jättebekymmer att komma över Åtminstone i mitt fall Är gameplayet i sig Går väl bra det är, alltså, det, är ett, det är ett klassiskt spel Men det är när du kommer till att börja skjuta Som det skiter sig ganska omedelbart För att Styrningen är inte så exakt Och så flytande och skön Så att du kan springa runt Och bara free-aima Och ja, men, köra som ett vanligt spel Eller ett annat spel ska vi säga och då har de då gett dig alternativet att få lockon på fiender. Som du kan, nu ska vi se. Du kan ställa in att antingen få det, att du kan liksom, vad fan, vad sa vi? Du kan antingen få toggle eller auto tror jag det var. De inställningarna det gick att göra inne på optionsmenyn. Och toggle innebär att varje gång du trycker på, vad blir det? L, vad fan heter den på Xbox-kontrollen? l tror jag. Nej. LT heter den LT, just det, Left Trigger, så blir det <hör> Varje gång du trycker på Left Trigger Så aktiverar du alltså den här toggle menyn Och då så fort siktet kommer i närheten Av någon, då kommer den att och Autolocka på den personen Och oftast direkt i bröstkorgshöjd Kanske mm. Och sen är det bara att tömma magasinet Tills den här fienden är död För att här, den här siktet kommer Inte att släppa den här fienden först du trycker på LT igen. Och det spelar ingen roll vad du gör. Jag, jag är till och med övertygad om att det spelar ingen roll om du backar in bakom saker. Är det en vägg emellan? Det skiter den i. Kändes det som i alla fall. Eh, och det andra läget var lite liknande. Men då slog, när det var auto. Då tryckte du på LT. Och då bara från, jag vet inte från från ingenstans. Så hoppade den in på närmaste människa istället. Jag vet inte riktigt hur, vad, vad den riktiga skillnaden var men jag vet att den vi körde med till slut var toggle och då kunde du slå av och på även när mitt i... Du kunde skjuta på en fiende tills den hade halva livet kvar, så kunde du bara trycka på LT och då gick han ut igen så kunde du få frisikta lite grann i alla fall efteråt. Det här gör att spelet blir barnsligt enkelt vill jag säga. Det, nu har ju vi spelat, jag vet inte hur långt in vi kom Kom vi en timme eller en och en halv Eller något sånt där tror jag vi satt och spelade var i alla fall mm. uh, Man stöter ju inte på jättemånga olika fiender Men de är ju inte jättesvåra Någon av dem Vi stötte på någon boss där i början Jag kände att uh, det jag gjorde Var ju egentligen bara springa runt Och trycka på LT hela tiden För att det är ju, då fick han, gick ju siktet från person till person Till person Och det var ju, det var ju i stort sett Ride, eller, RT var ju i stort sett intryckt hela tiden. Enda undantaget var väl när jag kände för att ladda om. Så att, det, jag tycker verkligen inte att det här är kul. Alltså, utö, utöver liksom introt så är det ganska tråkigt. Mm. Får få äh, se när du startar motorsfrågen. Du gillade den grafiska stilen. Ja. Och jag tror jag sa det i videon också. Ja, hade gillat det. Men grafiken ser ut... Som om var på 360. Mm. Jag sitter nu och spelar Fable. Och jag tycker Fable ser nästan snyggare ut. För Fable. <laughs> liksom, jag spelar Fable 2. Och mm. där finns det ändå någonting som försöker göra någonting. Mm. Här liksom. Liksom skuggor och sånt finns inte i det här spelet. Nej. Utan det är ju liksom. Ja men du sa tale Tales Ja. Om man liksom har bara starka linjer. Det är bara de har inte försökt göra någonting med själva motorn som för att göra det se bra ut. Jag tycker inte det ser bra ut någonstans så liksom när du står långt borta och kolla bort på någonting Då är det nästan bara suddigt För de har inga konturer någonstans Och jag tyckte det bara såg skräpigt ut Det kom vissa ställen typ eld och sånt Det såg faktiskt helt okej okay ut Men för det mesta Och rök såg väl också ganska okej okay ut Men för det mesta såg allt jättedåligt ut tyckte jag Ja uh, du, vi såg det i det finns, Jag vet inte om det fanns med i klippet Men vi såg en sån här En Skräphög stå och brinna va Mm, precis där elden ser klockan, för det här håller jag med om Elden såg ganska bra ut Den såg mm. alltså helt okej okay ut Och ändå så här lite mer Verklighets Eller realistisk eller vad man ska kalla det för Medan mm. det, det elden kom upp ifrån Såg ut som Ja mm. jag, jag skulle säga äldre än 360 Till och med i det ja. fallet För det, det såg så... ut bara som en En hög med färg liksom. det är när Jag tog det, det jag tänkte så här, tidigt typ Ja, men Steam. Tänk så här tidigt. Eh, ja, men CS, de här första. När man bara hade allting påkristat för att det skulle ge någon detalj, för man kunde inte göra mer. Så såg det ut, och sen snygg eld uppe på sig och skar sig som fan. Ja, och Sen verkligen. var det något ställe där de höll på att borra, där det kom upp rök och liknande. Det såg också helt okej ut. Jag vet du, så att du satt och spelade så här. Ja, men det där ser ju okej ut, men det är ju inte jättesnykt resten av det. Så det är ju väldigt negativt. Men sen, precis som du tog upp, speciellt. Det där förbannade jävla siktet. Alltså det är ju så trasigt. Och du sa ju där, ja men det var ju två lägen och det har du rätt i. Men det man ska tänka på också. Det här, klicka en gång för att zooma. Som klassiskt. Men klicka en gång till för att ta bort zoomningen. Är det på båda lägen. Så du kan inte lösa den. Och det är det värsta som finns. Plus att du har då autosikten. Så dina skott går hela tiden rakt på fienderna. Fienderna har exakt likadant på dig. Så det finns ju ingen... De NPC'erna tänker ju inte för fem De är inte smart utvecklade. De har tagit såna sådana liksom, genvägar för att få klart det här spelet. Och det förstör så oerhört mycket. Och precis som du sa, vi mötte några... Jag tror vi mötte tre bossar under våran spel. Döda bossen och alla andra fiender är klara. Man bara, men... Jaha, vad är det här logiskt? Nej, liksom, äh, det var så mycket. Och När du har zoomat in på din gubbe då var det precis som du sa. Går man igenom väggar så är det fortfarande låst. Och du ser ju ingenting. Du strafar ju båt sidan Och jag försökte hoppa runt och slog i väggar som jag inte såg tack vare att jag kunde inte stå av det därför att jag, jag var ju så van med vanligt att släppa ja, Men då ska ju siktet vara borta så att jag kan börja hoppa runt ordentligt. Som där i med liksom, med God of War och eh, Uncharted, Devil May Cry alla de här andra tredje d personskjutarna Och det här är ju Det förstörde all me, liksom, Mekaniken i mitt huvud Att jag kunde inte koppla det så jag sa ju det Ge fan, jag, du får spela Jag tycker inte det där, passar inte med femmare <laughs> För jag vill inte känna det För jag tycker det kändes så trasigt alltihop Och sen Det som vi tog upp precis introt eh, Terry Crews är med I introt Sen hör du inte honom under resten av det vi spelar. Det är inte så att han går och pratar på gatan liksom med folkets, det lilla folket som är där. När man hoppar in i en bil och kör runt, det är inte så att han har kul eller någonting som man är van med typ. Typ ja, GTA och andra spel som är lite öppna värld att det faktiskt händer. Det är knäpptyst. Tills du kommer att ha på skjutskott. Och fienderna. De ser dig. Vad fan du än är. Du kommer inte se fienderna först. De kommer att se dig. Och de har ju också en rak linje. Så du kommer bara. Ja. Ah, jag följer linjen. För att se. Vart fienderna är. Är äh, Så sjukt rasigt spel. Och jag hade inte kul. Jag är bara så glad. Att jag tog ner det här. Via Game Pass. För hade jag köpt det spelet. Jag hade flippat ur. På hur dåligt det är. För nu kunde jag bara. Avinstallera Och vara glad. För min del. För jag. Det här spelet är inte värt att köpa. Det tycker jag inte. Nej, alltså jag håller med dig helt och hållet. Jag hade ja jag hade väl haft pengarna tillbaka nästan mm. lite grann. Men äh, <clears throat> om, om man nu ska säga så här. Det, jag, jag tycker ju att det ser intressant ut. Samtidigt som jag håller med dig i att det ser ju inte ut att vara 2019. Nej. Om vi säger så. Dessutom så tycker jag att några delar som jag inte... Eller som jag kom på nu med att du satt och pratade... Vad Som jag tycker är kul Det är ju även dessutom ragdoll Mekaniken de har Eller mm. deras reaktionerna på fienden När de väl har dött För de ramlar ju bara ihop i en hög mm. Alltså det, det är inte så här att det faktiskt är en kropp Som ramlar ihop utan det, det är en hög eh, Det du kan göra Som är kul är ju faktiskt att plocka upp dem och använda dem som vapen mm. Och verkligen kasta dem Och då, du kommer att kasta dem Långt alltså mm. Det är en ganska kul bit Eh, vad du dessutom kan göra Som vi inte heller nämnde tidigare är. Att du kan ju faktiskt köra Ja eh, oh, Melee Alltså faktiskt mm. fightas också Som känns väldigt mycket smidigare Eftersom att du inte behöver Ha siktet uppe på samma sätt då eh, Däremot så har du I stort sett samma sikte Men där kan jag förlåta det Lite mera För att det har de även i an Alltså den mekaniken är inte helt främmande. Att om jag står i en klump med människor och börjar slå. Så kommer han själv att okej okay, den här fienden är sänkt. Börja sikta på nästa som kanske står 90 grader vänster ifrån mig. Det, det tycker inte jag är jättekonstigt. Att han automatiskt vänder sig och slår honom istället. Men när man tar den mekaniken och går upp till att faktiskt gunfight. Alltså när fienden kanske är på 50 meters håll. Och jag kan locka om siktar dem rakt i huvudet För det var ju också en grej som, som du kom på Medan vi satt och spela Att du faktiskt kan Låsa på olika de, olika Punkter av kroppen mm, Lite beroende på vad det var för fiender Tror jag Och lite beroende på vilket avstånd du är på För du var jätte Jag kollade på, på våran gameplay här Precis innan och såg att Du körde mot någon av de här minibossarna Som var robotar Mm där kunde du ju faktiskt välja att skjuta bara på typ så här armbågen på honom. Men då var du också typ så här fyra meter ifrån honom. Så att jag vet inte om det är så att ju närmare du kommer- ju mer specifik kanske du kan vara. Men nej, jag vet inte vad, vad, som, vad som fick dem att faktiskt släppa det i det här utförandet. För dessutom som jag tyckte var konstigt- som jag tror att vi tar upp i videon också- är att det spelar ingen roll vart du siktar heller på fienden. Åtminstone inte med den vanliga pistolen som du har precis i början. Nej. För att det kommer att ta lika mycket skada om du siktar rakt i huvudet på någon. Som om du skjuter dem rakt i bröstet. Mm. Det spelar ingen roll alls. Eftersom att det var lockon så kunde jag inte testa på flera punkter. Som till exempel en fot eller vad som helst. Men jag var lite nyfiken på just headshots. Det är ju alla spel. Ta, gör du ju ändå lite mer skada om du skjuter någon i huvudet. Men mm. icke, inte Crackdown 3, inte. Nej, och det har du helt rätt i. Du är, syns väldigt bra i videon och sånt där. Så, och det är samma sak världen tyckte inte jag var speciellt intressant heller. De hade en bra bas men det var det de hade också. Det fanns liksom miljön och sånt var inte, inte intressanta. Och det finns ju fordon och sånt man kan köra. Och det körandet gick ju bra. Men världen var inte intressant för mig att vilja åka runt i. Jag har sett vissa videor där man får lite schysstare bilar och sån här lite mera spaceade. Där kan man börja åka på väggar och sånt också. Och det ser ju coolt ut. Ja. Men det är samma sak där. Jag har sett bra många buggar när det kommer igång. Mm. Eller så är det bara platta väggar så allt ser exakt likadant ut där du och Nej, Miljöerna fanns inte där heller. Så Jag, då, jag kände också det här. Bara, oh, fan vad coolt att åka och göra sånt där. Men sen började jag tänka efter att Nej, jag vill ju inte vara i den här världen. Så springer jag hur mycket väggar jag kan åka på. Det är liksom... Tänk Spider-Man. Det var skitkul att svänga runt i världen. För världen känns jävligt bra. Här går det säkert skitbra att köra på väggar. Men världen är ju kaputt. liksom Så nej, det är ju inte samma känsla. Nej, så för det här får det här får två tummar ner av mig. Crackdown 3. tre... Nej, tack. Absolut inte. super ja, supertråkigt. Just eftersom att de har... Det är som att de ändå har Terry Crews med sig. Allt det Man hade kunnat gjort det så himla kul verkligen. Jag, jag, ser, jag hade ju kunnat sett jättemycket. Det, tänkte alla vilo. Alltså, han hade kunnat dragit hur mycket vitsar hur mycket konstigt kul som helst. Han hade kunnat ställa sig och börja dansa eller vad som helst när du liksom bara släpper kontrollen eller någonting mer. Liksom. Jag, jag upplevde ingenting sånt under den tiden vi spelade. Jag har väl också läst ett par interv eller intervjuer. Eh, recensioner av spelet dessutom från andra. Och det låter som att det är ingen som har hittat mer Nej. av Terry än introt. Och det... då blir det ju väl. Då, då, då känns det ju ännu mer som en liten cheap shot att faktiskt ta in honom. Göra bara introt, visst. Ha hans likeness på karaktären. Mm. För det har de ju ändå. Eh, och sen bara därefter. det därefter Nej, precis. Nej, det här Eftersom Xbox har så få Exklusiva spel så här var det här ett av mina Hype-spel i år för att äntligen få se Vad Xbox kommer med Men det här blev ju, troligtvis kommer det vara det hela året Min stora besvikelse i år För den, den kunde inte leva upp på någonting Det här Världen och springa runt i en rolig sandbox Du behöver inte ta någonting seriöst ut och skjuta Och bara ha kul och förstöra allt det funkar ju inte. För jag gillar absolut inte skjutningen. Och det de visade i trailers i början. av spelet började. När första trailerna. Då gick det att förstöra typ varenda byggnad i stan och sånt. Det gör det ju inte längre. Utan här är det fasta byggnader. Det går inte att förstöra någonting. Eh, som sagt Terry Crews när de fick in honom. Ja ah, men fan vad coolt det är liksom. Har man sett 9-9 och allt annat Expendables. Vad som helst Terry med. Så tycker man han är skitrolig. Ja, de fick det i början och sen tappar honom totalt. Och, men för mig var det största problemet också. Världen. Hade de gjort en rolig sandboxvärld att vara och springa runt och hoppa i, då hade jag kunnat draga ner tusentals timmar säkert. Men alla de här tre tillsammans, speciellt skjutningen och en tråkig värld. Då finns det ingen anledning för mig att testa det här. Någonting mer. Uh, nej, så väldigt stor besvikelse. Men vi hoppar väl in i nästa spel som vi tycker är lite bättre i alla fall. Och det är Far Cry New Dawn. Kom också 15 februari 2019 Utvecklat av Ubisoft Montreal Sättes av till Xbox One, Playstation 4 och PC Och som sagt, det här har vi Abon co vi och spelar just nu Jag spelade Femman som kom precis innan det här Och har lite uppfattning Vad som har hänt Det har inte du gjort Så vi kan ju gå igenom lite Hur det känns att spela spelet När man faktiskt vet och känner igen världen Absolut uh, vi kan ju börja med eh, spoiler för de som inte har spelat Femman. Har ni inte spelat Femman nu så bryr ni nog inte om folk New Dawn heller. Slutet av Femman så nyckas hela alltså Hope Country. Och det här är ett x-antal år efter. även Är det 15-16 år? 17 ja, tror Ja, det är väl något sådant 17 år. Mm. Man, de kommer upp, det har gått lite och det är grönska. Det är inte det här klassiska tråkig mansvärlden som man är van med det är brunt och öken utan här är det färgglatt, det är mycket grönt och rosa och väldigt mycket eh, det är några fanatiker igen, två tvillingar som eh, tar från de andra för och liksom ja, men som klassiska farge de ska ha det alla andra har och gör man inte som de säger då dör du, det är klassiskt och det är precis så de är här då. Eh, och det är väl egentligen det. Sen känns det väldigt mycket som ett Far Cry-spel. Med skillnaden att det här är lite RPG-del i det hela. Att nu har du en bas. Du springer runt, eh, gör uppdrag. Du kan hitta etanol, göra vissa eh, baser. Ta över dem för att få outpost, för att få etanol. För att uppgradera din egen bas- Fienderna har hälsomätare Så att du kan uppgradera dina vapen För att ta mer hälsa Så att du verkligen ser allting Vapen har olika uppgraderingar Fiender har olika uppgraderingar Levlar och allting sånt där Och det är egentligen det som är skillnaden Men vi kan väl gå in lite först på Vad vi tycker om spelet Innan vi går in på Vad vi tycker om den alldeles nya mekaniken För annars, för första Far Cry-spel Ordentligt, vad tycker du? Alltså jag gillar det Jag vill bara spela mer jag vet inte om det har att göra med just för att det är mitt första. Vad ska man säga? Då? Jag har ju provat Far Cry-spel, bland annat hos dig och lite snarare. Men det har ju varit så här: 10-15 minuter här, 10-15 minuter här. Och, och oftast så ska jag jaga någon björn eller någonting. Eller göra något sådant, bara dumt. Så att det. jag tycker det känns skitroligt. Alltså, det. Det flyter fint, eller det flyter härligt. Det är snyggt. Jag tycker att det är skitvackert faktiskt till och med. Det är en av mina grejer så här, har ser Far Cry alltid ut så här eller? Alltså jag tänker med just färgerna och hur piffigt. Jag vet inte, det känns verkligen som en så här färgklick bland allt det jävla gråa vi har fått nu på senaste tiden. Jag tycker alla postapokalyptiska spel. Det ser så här det är död och förödelse och mörker bara överallt. Det finns liksom inget, inget, ljus i slutet av tunneln utan det är bara grå grå grå grå grå och så lite brunt kanske. Här får du ju ändå lite så här, ja men fan, världen kommer ju att komma tillbaka sen. Jag menar bara för att vi dör eller, eller någon jävel njukar någonstans, det, så här, det kommer att komma tillbaka. Bara ge det tillräckligt med tid bara så det finns saker som kommer att överleva i alla fall och göra det grönt och fint ändå. Mm. Så att, nej, jag gillar det verkligen. Jag, jag är nog ganska så fast. Jag sitter och letar efter tid i min kalender hela tiden för där vi ska kunna... Spela det här tillsammans. Jag vill ju inte gå in och sabba våran save heller, riktigt, just nu. Nej. Jag gillar det här också. Det finns några grejer som är annorlunda jämfört med andra Cry-spel om man har spelat dem. Mm. Ett är ju de gamla farkorsspelen. De andra är ju mera verklighetstrogna. Det ser ju ut som i verkligheten när du springer på ett djur och liknande. Det ser ju ut som faktiska djur. Här finns det ju vissa som ser annorlunda ut kanske för att det har varit efter weekend de, det finns ju legendariska eh, djur som eh, växer mossa och allting på. Det finns några, jag vet inte om det är typ re av ja, hjortar eller något och de är ju helt kritvita och lite sådana där grejer. Så det är väl skillnaden i riktiga folk är att det ser mer verkligt ut. För det här är lite mer färglat. Det är lite ljusare niv nivåer och allt sånt där. Men för det mesta så påminner det väldigt mycket ändå. Mm. Skillnaden är att världen det som jag har känt på nu och eftersom jag har suttit det redigerat och kollar mer och mer så känns det som att det är mindre grejer att göra i den här kartan. Det är inte lika utplockat. Du ser inte lika mycket människor. Även om vi springer på väldigt mycket människor är det inte lika många människor. Du Som i Far Cry 5 något som jag märkte av mycket i alla fall i början det var att jag kunde inte ta fem steg utan att bli attackerad. Det var svårt att komma in i början av spelet innan man fick sin lilla safe zone. Här har man, kunde vi ändå gå runt och trudde lutta om man möter några fiender här och var. Men det är absolut inte lika mycket och är absolut inte lika starkt direkt. Samma sak Far Cry 5, där har du ju flygplan och sånt som åker upp i luften och kan se dig. Här har jag inte märkt av det att det här direkta hotet har. Oj, jag kommer en helikopter och börjar tokpeppra efter mig här när jag är ute och går bara. Och det är lite skönare faktiskt. Jag gillar det tempot. Det, ibland är det kul att möta helikopter och ta en egen helikopter och åka iväg och fightas lite. Men i Far Cry 5 var det lite mycket fiender ibland. Uh, här största skillnaden, varför det känns lite tomt är, Far Cry 5 fanns det väldigt mycket hus att gå in i väldigt det fanns småstäder och lite allting, så här, småsamhällen och grejer du kunde gå runt, svårt fort du kommer till ett hus här så är det ju kraschat efter njuken liksom, så det är, väl, det är väldigt mycket mindre, det finns fortfarande hus och sånt där ute men det går inte lika mycket att interagera med dem det finns några pussel och sånt eh, men för det mesta så är det det är mer öppna ytor, tycker jag personligen som det känns i alla fall. Uh, men vi, jag har ändå väldigt kul. Det kan vara, för att jag aldrig spelar Far Cry-spel med någon annan, att du och jag vi dummar och så skitkul så. Mm. Det förhöjer absolut jättemycket tror jag. Och det funkar jättebra i det spelet. Dock är det vissa grejer där som också är lite negativa nu när jag har redigerat och Du kan inte starta ett uppdrag. Nej. Jag måste gå och starta uppdragen om det är min. Eller om jag har bjudit in dig. Samma sak, vi tog en lastbil. Då ska man kunna gå och öppna den när man har dödat personer som kör för att gå och hämta grejerna i bakluckan. Det gick inte heller. Det var bara jag skulle kunna öppna lasten. Du kunde inte. Och sådana små grejer som vore självklart att. Ja, men gå iväg och fixa det. Sätt igång uppdraget. Gå och hämta looten medan jag gör det här andra. Det går inte, utan det är jag som har bjudit in som måste göra allt sånt. Och det, det känns bara lite slarvigt. Det förstör inte något speciellt, utan det är bara slarvigt. Eh, men annars känns det bra. Ja, vi, har inte mött, vi har ju stött på de här tvillingarna. Men för det mesta är det bara väldigt snabba. Det är långa intron. jag har inte mött på de klassiska karaktärerna, och speciellt så. Det mesta vi möter nu är samma fiender om och om igen. Samma henchmans om, mm. och, om och om igen. Det ty tyckte jag känslan var i Far Cry 5, att det fanns lite mer variation på dem. Uh, inte jättemycket, men det fanns ändå några olika. Det fanns som tre, fyra olika grupper, eller om vi säger 4-5 olika grupper i Far Cry 5, så är det två grupper just nu, som, så långt som vi har kommit till liknande. Uh, men uppgraderingssystemet, perks och challenges, det här att du måste göra vissa olika utmaningar. Kanske döda med shotgun fem gånger för att få två perks. Två perks poäng köper du för att uppgradera så att du kan få använda mera vapen, använda kikar och sånt. Det var exakt likadant i Farcraft 5, det har gått över här. Det jag faktiskt verkligen gillar är det här att uppgradera basen. Det är det här lilla extra att oh, jag vill ut och ta en till outpost. Få lite mer etanol för att uppgradera så att vi kan göra ännu bättre vapen. Jag, nej men nu kanske jag inte vill göra det. Jag kanske vill göra den här så att vi kan börja använda helikoptern. Man måste också bygga upp basen hela tiden för att få grejer för att hjälpa det i uppdraget. Och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Den lilla RPG-delen som inte är speciell det är inte mycket. Det är inte komplicerat. Det är bara något litet extra som får den att hålla kvar det här ja, mer helt enkelt. Som får den att vilja gå tillbaka till huvudbasen hela tiden. För att bygga upp, för att du ska kunna bli bättre, för att du ska ta det längre och längre in i spelet. Och det gäller som bara den. Vad tyckte du om RPG-delen? Alltså den påminner. Nu när jag. Jag har inte tänkt den här tanken innan. Men nu när jag hör dig beskriva den. Mm. Så påminner den ju väldigt mycket om till exempel Mad Max. Just det att du har din bas där du kan åka tillbaka och uppgradera lite hit och dit. Och, alltså Jag vet inte, jag har inte känt mig jätteinvolverad i den eftersom att jag vet att jag gissningsvis kommer att behöva starta ett eget spel för att göra det. Mm. För att jag tror dessutom att jag kan inte göra de här grejerna heller eftersom att, vi kör, att det är du som kör som host- så det är egentligen bara du som kan starta de här prylarna. Jag kan göra allting. Jag kan gå in i vapenmenyn. Jag kan skapa vapen. Men jag kan inte uppgradera saker. Jag kan till exempel inte vara den som uppgraderar vår workbench till nivå 2. Så att vi faktiskt kan göra vapen därifrån. Så att jag vet jag har, inte, jag har inte känt av den direkt på samma sätt. Precis som du gjorde. Däremot så låter det som en jävligt kul grej. Just att ha din... Jag har min bas där jag kan utgå ifrån. Och likaså de här uh, outposts som du pratade om. Mm. Där fick man ju dessutom alternativet att när du har klarat den, när du har rensat upp den första gången så kan du antingen ta över den och använda den. Mm. Eller låta den vara och bli ännu svårare, eller hur? Precis. du ja, Vi tar i steg. Först har du ju, som du sa, basen. Du ja. kan inte röra basen, det såg jag också när du sker mm. Outposts. Antagligen behåller den som en säker zon För då kommer ja. området runt om den också vara säkert Det kommer vara mindre fiender Eller så låter du fienderna ta över den igen De blir ja. ännu svårare Men ja. du kommer få mer etanol Om du attackerar och tar över den i återigen Just. Och det lät som att du kunde göra det flera gånger Men fienderna blir starkare och, starkare och starkare Men det blir ju du också Så det kan ju vara en kul idé Vi har inte testat det än Utan det var vad spelet har berättat för oss Ja men precis, jag tror faktiskt att du kunde göra det tre gånger För jag fick för mig att när vi tog över en av de där mm. Så fick vi en sån här liten sol En av tre solar eller vad fan ja. det var tror jag vi fick På något vis, så jag tror man kan göra det ett par gånger i alla fall Det stämmer nog för det här spelet har tre av typ allt Det är, det är vapen uppgraderat tre gånger det här tre gånger Allt det är tre solar som det verkar så Ja det är väldigt mycket sånt Mm, mm. Men det är roligt rolig sandbox. Första persons action. Ut och skjuta och leka runt. Äh, men jag tycker det är kul. Det är som sagt lite mindre värld. Men som jag älskade Femman. Så tycker jag bara kul att vara tillbaka i världen. Och jag också. Liksom vill bara spela mer och mer och känna av och. Ut och kolla. För eftersom jag vet att det finns ställen som. betyder mycket i Far Cry 5 finns ju här också. Jag vill se om. Det, de är intakta eller om de har rasat, vad man kan göra med det. Som sagt, Falkan 5 var vi en kyrka, det var vi här också på kyrkan och vi fick se vad som hände där. och Då hade de gjort annorlunda, att kyrkan hade ju kraschat, men då hade de byggt ett, vad heter det, pussel runt om det och sådana där grejer. Så var, det finns... det ja, var det samma kyrka? Vad sa du? Ja, Falkan 5 har ju en kyrka och så den kyrkan var ju där vi mötte björnen. Aha! Ja, men jag tänkte du kände igen dig där, alltså? Ja, ja jag kände att oh, här jag, det här jag har jag liksom varit åkt förbi förut och jag vet var det här är någonstans och liknande. Så ah, jag balt. kan ju kolla på kartan och känna igen, liksom här ska staden egentligen vara, men nu ser jag bara ruckor och sådana där grejer. Mm, så de har gjort mm. det väldigt bra så. Eh, vi har inte gjort mycket av storyn än, utan vi har ju mest bara varit ute och lekt. Det här kommer spel, det kommer vara vår lilla lekstuk, Så alltså det... Gillar ni våra Far Cry 5-videos? Jag hoppas ni gör det, för det kommer komma ut många till innan vi är klara med det spelet, ska jag säga. <laughs> Finns en risk för det? Ja. Nej, men jag gillar det. Det är, det är självklart, det är liksom Far Cry 5,5. Det är inte mycket mer än det, utan allting känns... Det ordentligt nya är de nya bossarna och den nya RPG-delen som är ganska litet. Men annars är det, det är samma sak, lite nerskalat på miljön, men det är samma kartor. Men jag tycker fortfarande det är riktigt roligt att vara där. Jag rekommenderar. Men Jag gillar som fan. Oh, nice, nice. Det var väl det vi hade i spelsnack. Så vi hoppar in i nördsnack. Och jag tänkte börja där med en liten... Igen artikel om Anthem som släppts på fredag. För det kommer en dag 1-uppdatering på en gång. Och den här är skriven av, från IGM.com skriven av Joe Scrabbles. Anthem dag 1-uppdatering kommer att förbättra laddningstiderna. Eftersom världen är konstig och förvirrande kommer Anthems dag 1-uppdatering att komma en vecka efter att tusentals människor börjat spela det. Tack och lov borde det förbättra en av de vanligaste klagomålen om den tidiga versionen, dess laddningstider. Kommer på spelets officiella utgivningsdatum den 22 februari. Spelet gjordes tillgängligt för EA Origin Access Premier-abonenter den 15 februari. Alltså är man betalande EA Origin Access-medlem så fick man spela en vecka tidigare. Patchen är vidsträckt, minst sagt, men lägger in laddningstider- och buggar som ursäkt orsakar oändlig i landningsskärmar som prio 1. För att mäta hur stort ett problem som varit har Anthem subreddit blivit ablaze med inlägg om ämnet. Till exempel i ett inlägg säger u noob 44 hur lång tid det tar att hoppa ur freeplay för att byta vapen och annan gear för att sedan återigen matas till freeplay vilket resulterade i över 7 minuters laddningstid. Och det här är inte ett ovanligt klagomål på Anthem subreddit. Uppdateringen kommer också att se till problem med utmaningsspawning, disconnects och crash adresserat, samt att modifiera för vapen och redskap är korrekt reflekterade. Det finns mycket, mycket mer till uppdateringen, men det här är bara några av det viktigaste. Och Jag tänkte ta upp det för en av de stora grejerna som jag sa när vi testade Demot, eller jag testade Demot, var just det laddningstiderna. Laddningstiderna är hemska. Det finns nu de som har slutat spela det här i en vecka och det har kraschat för dem, precis som det gjorde i Demot. Det har varit enorma laddningstider och jag tänkte, det kommer inte funka. Jag var beredd på det för jag, det var det första jag sa. Laddningstiderna är hemska och jag tror det kommer föras vidare. Nu verkar det som att de ska försöka patcha det. Vi vet inte om det kommer funka förrän patchen är ute. Men man kan hoppas att det drar ner lite. För att hoppa från Freeplay play in till hubmenyn för att byta vapen för att sen hoppa ut igen sitta i laddningsmenyn i sju minuter för att bara komma i hubmenyn och sen ut igen det, låter, det är sjukt mycket liksom jag vet i andra spel har man ju gnällt när det tar 3-4 minuter nu är man ju dubbelt så mycket liksom äh, jag, jag är glad över den här patchen och det kommer behövas för det är mycket mer spelet som är riktigt bra men mycket som har varit trasigt vad tycker du om nyheten? Alltså jag börjar bli tveksam på om jag överhuvudtaget tänker starta det här jävla spelet på fredag. Alltså jag vet inte, jag förbeställer, jag ska få komma in i betan eller vet du, alltså spela lite tidigt. Det funkar inte överhuvudtaget för mig. Vare sig den tidiga tidiga eller den som var därefter, ingenting funkar för mig. Överhuvudtaget Jag kommer ju inte ens in det kan, det kan säkert vara jag som är Korkad och inte Har missat någon uppdatering Någonstans om hur man bör göra Men jag tycker inte att jag ska Behöva göra så mycket Eftersom jag, köpt, jag, jag har köpt spelet Jag har laddat ner det Jag borde få komma in och få spela Men nej, tydligen inte nej, eh, och... Eftersom det var ju inte ditt fel Eftersom de kom ut själva och sa det Att vi vet att det här problemet finns men det finns ingenting vi kan göra åt det nu. Man bara, ja då så det är ju bra. Ja att men inte precis, bara, tack för den passningen. jag har ändå lagt typ, jag kommer inte ens ihåg, men 800 spänn säger ja. vi. På att få spelet och faktiskt få prova spela innan det kommer. Och så får jag inte det. Mm. Det gör mig fan riktigt irriterad kan jag säga. Dessutom då kommer jag att säga att, alltså jag fattar såklart att de måste lösa alla bekymmer och allting sånt. Och gärna då innan release och hela den biten. Men varför för Varför har man inte lagt energi på det här ännu tidigare? Mm. För jag menar, vad då? Långa laddningstider. Det måste väl för fan ha förstått. Alltså när de provspelade spelet, eller? Ja. Eller vad är det annars som ska göra att det är långa laddningstider? Ja, det är jag. Jag vet inte vad de har tänkt på där precis. För det är, det är enorma laddningstider. Ja. Och Nu när de också släpper spelet en vecka tidigare till Origin Access Premium. Och de som det är ju de som verkligen, verkligen vill sitta och spela. Det är de som betalar origin för att få testa spelen tidigare. Och de har det värsta av alla just nu. Här, vissa kommer ju inte in i spelet. De sitter och spelar helt plötsligt kraschar allting. De hoppas, slängs ut. Precis som det var i Demot. Har de inte fixat innan de sätter igång sin för, liksom, köp och allt. Det, det är väldigt mycket dumma grejer Jag är bara glad att de faktiskt prioriterar Laddningen för det var det värsta Och krascharna Absolut så att folk faktiskt kommer in och kan spela För sen kan man ha kul Eftersom vi kommer kunna spela tillsammans Vi kommer kunna ha kul där i Även om det är små problemen Men det har varit väldigt mycket nu som eh, Jag har märkt att det är väldigt många Som har svalnat ordentligt På Anthem Det var hype, hype, hype Och sen efter det mot Woof det är inga som pratar om det här spelet längre. Jag är fortfarande där och hypad tack vare att jag fick spela demot. Och utöver alla krascher, all tid jag fick sitta. Som sagt, var satt jag satt fyra timmar och försökte få igång spelet. Jag spelade ungefär en, en och en halv timme. Jag hade jättekul där i när jag väl kom in där. Men utöver det så var det ju inte äh, jättebra. <laughs> Nej, äh, jag ser fram emot spelet på fredag i alla fall. Vi får se hur stor patchen är. För vi ska ju spela in en Abon om på det här spelet och ge våran första intryck. Vi får se hur stor patchen är. Hur lång tid det kommer att ta för oss att spela in där. Jag hoppas vi kommer kunna få upp den ganska tidigt i helgen i alla fall. Mm, alltså, jag, jag, jag kan fortfarande inte släppa det. Jag fattar ju alltså klart att man behöver ge, fixa en patch. För jag menar, det, det har ju alla. Alla har ju det. Men inte ens de här Origin Access-människorna ska få spelet fixat och klart. Jag tycker att man borde kunna fixa den här patchen nu. Mm. Innan spelet. Alltså. Ah! Mm. Ja, skit samma. Ja, vi, vi får väl se vad som händer på fredag. Vi hoppas. Lysa. Håll tummarna för att jag ska överhuvudtaget få komma in. Ja, precis. <laughs> Annars blir det svårt. Uh, och sista grejen vi har då. Uh, är att uh, jag har sett klart, och du har börjat kolla, visst är så? Ja. Oh. På uh, Netflix-serien The Umbrella Academy. Släpptes också 15 februari 2019, som sagt på Netflix. Och är baserad på en serietidning skriven av Gerard Way, som jag inte hade koll på, men det här är lite kul, för han var sångare i bandet My Chemical Romance. Och oh. tecknad av Gabriel Bá. Och utgivna av Dark Horse Comics. Och jag har ju lyssnat på Mark Chemical Romans förut. Och fick jag säga att det var han som hade skrivit det här. Det gav ju en liten push. Så kul. Skitkul att han gick in i skrivabranschen och gjorde ett serietidningar. Den här serien eh, handlar om... Den första oktober 1989 föddes 43 barn av kvinnor som minuter innan förlossningen inte ens var gravida. Sju av dessa barn adopterades av miljardären och äventyraren Reginald Hargreaves Dessa barn visar sig vara mutanter Och Reginald Hargreaves använder barnen Som sitt eget superteam. Serien börjar med att barnen Som nu har blivit vuxna får reda på att deras far Reginald Hargreaves har dött Och de har fått reda på att jordens undergång Kommer ske inom en vecka Och det är så serien börjar Serien är väldigt spacead De tar upp väldigt många Olika grejer Det är väldigt mycket Sista avsnittet hen hamnar i en Cliffhanger Och sen presenterar man nya grejer hela tiden Det börjar med de här barnen Det visar sig att de är mutanter Det visar sig att det är de försöker få Ett mördargåta Det visar sig att jordens undergång är på väg Och, sen visar Och det bara byggs på, byggs på, byggs på Med flera sjuka grejer det som gör den här serien riktigt bra som jag tycker att den är, är karaktärerna. Karaktärerna är välskrivna, jag gillar skådespelarna, de bygger sina olika karaktärer. Alla har olika personligheter, de är en familj men alla är totalt mm. olika varandra. och Jag gillar konceptet med pappan Reginald eh, som inte... Han, är, han har ju det här med barnen egentligen bara som ett team- han är sträng, han bygger upp dem som Tänk Charles Xavier Men han är, skulle ha varit i militären liksom. Tar in mutanter och så kör vi Militärskola Och liksom bara, de är ändå Fina, ja överklassmänniskor Så ni ska äta nu, ni ska använda Rätt bestick det, det, det, det, det. Och sen ska ni ut och slåss mot skurkar Med era mutantkrafter Intressant koncept. Mycket att ta in under hela den här serien. Men det som räddar, som gör den som jag tycker gör riktigt bra, det är som sagt de olika karaktärerna. Vad tycker du? Alltså, till att börja med det är ju inte bara slåss utan det är ju rakt ut mörda ja. kan vi börja med. För att den här serien är ju inte rädd för att eh, trampa någon på tårna direkt så. För det, det slits av huven. Det skvätts blod. Det ah, det det går ändå tycker kan jag tycka i vissa delar. Jag har sett ett och ett halvt avsnitt och jag tycker så här, så kan vi säga. Så jag kan bara tänka mig hur resten av säsongen kommer att vara. Jag håller helt med. Jag gillar den som fan. Jag redan efter ett avsnitt har jag fastnat för flertalet av karaktärerna i den. Mm. Det är väldigt många av ungarna som jag tycker är så här alla har så klockren stil Alla, man förstår Jag nästan känner av att titta på dem Hur Hur jobbigt det måste ha varit Att växa upp som de har gjort För att Reginald här har ju inte varit Alltså, du, du ser Militären så, jag ser ju På riktigt att han har ju alltid Drömt om vad han läser i serietidningarna mm. Han har pengarna Att göra det, men han är ju Ta fan inte en förälder Av något slag han vill ju bara få fram deras superkrafter och sen ska de bara exploateras så mycket det bara går. En enkel sån är ju till exempel att han, ger dem, han, har ju, han gav dem ju inte namn när han fick tag på dem. Ja, utan han, de fick nummer. De är 1 till sju. Eh, det är någon scen i eh, första avsnittet som, jag ska inte spoila så mera bara så här bara för att förklara vilken typ av människa han är. Det är en reporter som frågar om vad de här mammorna fick för kompensation. Eller vad han liksom ja, gjorde för, för att få föräldraskapet över barnen. Mm. Hans enda svar är bara att de blev tillräckligt kompenserade kan vi säga. Det är allt han säger bara. Mm. Det är liksom, han är ju absolut inte någon kärleksfull... Älskande pappa Om man nu ska jämföra honom med Xavier Som han ändå verkar vara Eller ser ut att vara Här är det ju verkligen Ni, du får... Där, sätt dig i det rummet Se till att få fram din jävla kraft så fort det bara går Och sen ska du bara Vi ska lära dig att mörda med den Det är det enda du ska lära dig Du behöver inte kunna någonting annat Så får man liksom känslan Och det syns ju på nu Ungarna, jag vet inte hur Många år senare, det här. De avslöjar ju det där någonstans. Men det är säkert. De, de ser i alla fall ut att vara i deras sena 20-årsåldern. Oh, närmare precis. 30 där någonstans skulle jag säga. Oh. Och många av dem har ju, alltså. De har ju fått väldigt olika liv. Mm. Du har ju kn knarkaren till exempel. Det syns ju på, alltså direkt. Han, han, han utstrålar som energi verkligen så här. Jag har inte mått bra. Därför är jag liksom där jag är. Och visst, det finns andra anledningar också. Men jag får verkligen den... Ah, jag tycker de gör det så jävla grymt. Den, den är verkligen värd att se. Verkligen. Och då kan vi säga det att du har sett ett och ett halvt avsnitt. De bygger ja. mycket mer på det där genom hela serien. Även sista avsnitten bygger de upp karaktärerna ännu bättre. Och, allting. och du börjar liksom nästan förstå varför Reginald var som han var. Mm. förstår varför, han blir ju beskriven av sina barn som skitstövel genom hela serien Man, bara, man mådde, som du sa, man må dåligt över hur barnen har blivit till liksom hur de har det liksom, när de skulle få kärlek, då byggde Reginald en robotmamma till dem så ja. att de går och gnäller till roboten istället för honom, för han vill inte höra den där skiten utan ni ska göra som man säger och man bara okej, ja men och det är mycket sådana där grejer och de. just karaktärer, de gör det så sjukt bra det är familjen men även skurkarna som kommer komma en efter en liksom genom hela serien får också skitbra karaktärer. Man bryr man börjar att liksom tänka på dem. Först är, tänker man inte allt, man bara, men en klassisk. Men sen börjar du lära känna dem mer och mer också som sina skurkar. Man bara, men vad fan, nu vill jag ju se mer av dem också, inte bara barnen. Och det byggs överallt och skitsnyggt. Och precis som du sa, alla barnen har sina mutantkrafter. Mer med Medankafterna har de sina problem. Alla har problem som. Man får liksom märka av alla ihop, och på olika sätt och är sjukt bra skrivet. Så det här. Ja, det har varit så sjukt många bra serier nu. Jag har sett på Netflix som har kommit på under väldigt kort tid. Och. Det här är liksom en av de bästa som jag har sett nu på senaste tiden. Det är den här Russian Dolls. Jag kan rekommendera Russian Dolls. Den är fan ännu bättre. Men det är de här två som liksom verkligen satte fast mig från första avsnittet. Och så sträckkollade jag igenom. De här avsnitten är en timme långa styck och vad är de? 10-11 avsnitt. Så det är en sjukt många timmar. Men jag, jag drog det på två dagar. Jag kunde inte sluta se Och och så jäkla bra. Så jag varmt rekommenderar att kolla in. För... Alltså jag har inte ens sett en bråkdel av det. Och jag vill redan göra det här till en Abon rekommenderar faktiskt. Ah, ja. nice. För jag, jag, jag, tycker, jag tycker den är så grym. Just precis när du bara pratar om att de tänker utveckla karaktärerna ännu mer. Mm. Då blir jag bara så här. Ja, ah, jag vill se mer. Mm. För att de... För det är inte en film... Eller film. Det är inte en serie du tittar på för att må bra. Det är inte en, en serie du tittar på för att bara slötitta, i alla fall inte i mitt, mitt tycke, för det gäller ändå att hänga med och du vet, man liksom verkligen försöker. Ja, man försöker sätta sig in i de här ungarna, eller i de här karaktärerna skulle vi säga, för de är inte så mycket ungar längre, inte alla i alla fall eh, som du ja, jag tycker de gör det så jäkla grymt, karaktärsutvecklingen är klockren, tycker jag mm. Nej, och det är liksom det är ju baserat på en Dark Horse comic och den här serien var så fast fängslande att jag är riktigt sugen på att kanske ta upp ett nummer och kolla av den också, för jag blev så intresserad och jag hoppas att de skriver lika bra karaktärer i serietidningen och sånt. För det som är intressant det är, vi har sett mutanter och sånt förut, men det här är ett nytt take på det. Och igen, det handlar inte, det handlar nästan inget om mutantkrafter, de har krafter. Men det handlar väldigt lite om det, utan det är mera hur ska vi kunna bekämpa liksom jordens undergång när vi inte ens vet vad det är för något. Och sådana här, de väldigt mycket håller på med mysterier hela tiden och kommer nya grejer. Vissa grejer är väldigt over the top som kommer, som händer och sådär. Men på något sätt börjar man köpa det ändå och de förklarar på ett bra sätt att ja, men hur ni bygger upp det här, det är inte logiskt egentligen, men jag köper det och ni gör det ju snyggt fram och tillbaka och ni förklarar det och sådär. Nej, så jag är riktigt imponerad av den och en av rekommenderar rekommendera men det är snyggt för jag håller med, den är skitbra, absolut. Det var väl det vi hade idag va? Jag tror det, det blir kort och koncist idag, det har ju varit så fruktansvärt torrt på nyhetsmarknaden så att jag, är, jag blir till och med förvånad själv. Jo, Nej, men det, är, det är tre nya spredeljans nya grejer så jag tror ni har mycket att gå och testa och kolla in nu i alla fall så ja eller inte testa i Crackdown 3s fall om ni inte har kör Xbox förstås. Och har ni köpt skivan så får ni min tillåtelse att knäcka den på mitten det är alldeles <laughs> utmärkt. Alla avsnitt hittar ni på bloggen abittnordnes.blog.se oss lättast via Facebook facebook.com/abittnordnes. Som sagt YouTube-kanalen, vi har måndagar Far Cry New Dawn abon co Vi har onsdagar Gears of War abon co och fredagar har vi Unravel 2 av Coop. Kolla in det. Och sen kommer det komma upp i helgen och liknande av när vi testar Anthem, det riktiga spelet om vi får komma in. <laughs> Men tack så mycket för en vecka vid nästa vecka igen. Hörget, då! jiggling.